Jag måste lägga på tack, för att Inför politikerveckan i Almedalen skickade Granskning Sverige frågor till Sveriges radioschef och till alla medarbetare på redaktionerna P1, Morgon, Ekot och Studio 1 Ekot är en stor redaktion Jag kan, inte, jag kan liksom inte ta ansvar för allt som gör i Sveriges radio vet du Men nu att... Trots att det blev hela 82 mejl Inför Almedalen lyckades inte en enda svara. Granskning Sverige kan visa att journalisterna hellre skäller ut och förnedrar vanliga medborgare än att ställa fel fråga till makthavarna. Ja, jag vet vem det är. Jag har ingen tid eller lust att prata med dig. Jag får prata med våran förutgivare och håller inte på att ringa Det ringer till Pet Morgons ansvariga utgivare Mikael Österlund som börjat efter Almedalsveckan på grund av chefens semester. Men som ändå ger oss ett generellt svar på varför ingen ställer politikerna mot väggen. Nej men alltså man kan ju gå in om man vill och titta på varje fråga så är den här frågan tycker vi saknar relevant därför att. Och den här frågan vill vi inte ställa därför att och så. Det är en bog va? Mm. Det andra då skulle kunna vara att vi säger så här nej, vi ställde dem därför att vi ville inte. Därför att det är ju vi som avgör vilka frågor vi ställer. Förstår du? Mm. Det, men det är mycket hårdare svar, men, men det är också sant. Det är ju inte... Vi vill gärna att lyssna och synpunkter och ge idéer och förslag men det är ändå vi som avgör. Mm, det förstår, du förstår jag. säkert vad jag menar. Det. det förstår, jag absolut. Men då är ja. ju frågan, hur rimmar det med, med, med saklighet och opartiskhet? Ja, kravet på sakligt opartiskhet eh, siktar ju inte på eh, det, så att, säga, att folk hör av sig till oss och säger att den här frågan. Det är inte vad sakligt opartiskhet handlar om. Mikael Österlund använder sig här av en härskad teknik. Det är naturligtvis ingen mening att fråga en som inte jobbade under allmedalsveckan. Så vi ringer istället till Pontus Alquist, han som trodde att det var han som skulle svara på frågorna istället för att ställa dem till makthavarna. Pontus Ahlqvist är sinnebilden av journalistiskt folkförakt och kanske kan stå som en symbol för varför journalister i undersökning efter undersökning är så avskydda av allmänheten. p Pontus Ahlqvist. Ja, mitt namn var Johan Andersson här. Ja, jag vet inte Jag har inte tid eller lust att prata med dig. Jag att prata med våran förutgivare och håller inte på att ringa hit igen. Jag ja, men jag, jag, jag, du kan väl Hej. koppla mig vidare. Vi får naturligtvis respektera att Pontus Ahlqvist är för fin för att svara på varför han inte ställt en enda av våra frågor till politikerna i Almedalen. Men vi ringer tillbaka till P1 morgon igen för att söka Karolin Körnen som vi också fick prata med innan Almedalen. Då svarar märkligt nog Pontus Sahlqvist igen. Radio? Ja, jag skulle kopplas till P1 Morgon där. P1 Morgon? P1 Morgon, Pontus Sahlqvist. Ja, jag sökte Caroline Karrunen. Var, var jag otydig på något sätt? Alldeles nyss, eller? Eh, nej, men eh, jag sökte Caroline Körnen, var det ja. otydligt? Men vi har ingen tid att prata med dig. Tack, Jag, jag söker... Kanske är det detta som är public service-rätta ansikte. Arrogans och från åben mentalitet gentemot vanliga medborgare. Eller är det så enkelt att det ogenerat har en kommunistisk och kulturmarxistisk agenda? Vi ringer vidare till Ekots ansvarige utgivare som också fick mejlet inför Almedalen. Även hon är så besvärad över att vi tipsat om några icke-kulturmarxistiska frågor att hon på ett osannolikt arrogant sätt svarar och lägger på i samma andetag. Harry? Ja, hej. Mitt namn är Johan Andersson och jag ringer från i Sverige. Hej. Jag ringer från Okej. Okay. och jag heter Johan och jag skickade ett mejl inför Almedalsveckan med några frågor som skulle ställas till politiker. Absolut, absolut. Okej, okay. men då, varför ställdes inga ja. frågor utav dem? Ja, men, men jag kommer inte... Jag, vet, jag får otroligt mycket mejl. Jag kommer inte riktigt ihåg vilka frågor det var. Jag har gjort den sändningen... Jag att vi var kanske 150 medarbetare från Sveriges Radio, Ekotens två redaktion. Jag kan, inte, jag kan liksom inte ta ansvar för allt som gör i Sveriges Radio, vet du. Men nu ja? det ändå så att... hej, hej, Man tror nästan inte sina öron. När man ser hur arroganta journalisterna är mot vanliga medborgare. Som undrar varför till exempel frågor om allas lika värde inte diskuterades i Almedalen. Ska det vara värde eller värdighet? Vi fortsätter vårt sökande eftersom någon på p ens försöker vara opartiska och sakliga genom att ställa även obekväma frågor. Eller om alla bedriver kulturmarxistisk kampanjjournalistik. En händelse som fick otroligt stor uppmärksamhet i Almedalen var Femenaktionen. Några barbröstade kvinnor sprang fram och skrek under statsminister Frey Reinfeldts tal. En av dessa kvinnor var den miljöpartistiska politikern Jenny Venhammar som i klassisk miljöpartistisk stil kombinerade lagtrots och lagstiftning. Vi ringer och frågar Jenny Venhammar om man inte ser några problem med att både lagstifta och lagtrotsa. Ja, alltså så agerar vi ju hela tiden i femen, så Det var ju ingenting nytt för denna Utan Det som var nytt för denna aktionen just i Sverige var ju i så fall att vi... alltså Det som jag personligen själv har funderat över, det var ju om vi skulle bryta hederskodexen i Almedalen att... I Halmedalen så låter vi talare prata till tungt eh, utan att dem för att vi vill ha kvar ett samhällsklimatiskt stöd om man kan göra det. Det blir nästan makabert med bakgrund av hur det anarkokommunistiska Miljöpartiet varit med och saboterat SD och svenskarnas Partis möten Att säga att vi har en hederskodex att vi låter varandra tala till punkt i Sverige. Feminister anser att kvinnor objektifieras av patriarkala strukturer. Eftersom män gillar att titta på lättklädda kvinnor och män också har makt så har man ett nedsättande epitet på lättklädda kvinnor som tilltalar män. Så, så man legitimerar på ett sätt strukturer som, som är så så patriarkala genom att klä av sig. Det har ni inte men jag tycker till man legitimerar dem ännu mer genom att låta bli och bli av sig på grund av att man köper, eh, köper att vi liksom redan är fast i det på något sätt, att bara för att kvinnor tidigare eh, och i andra sammanhang runt en film objektifieras, så ska vi inte kunna använda våra kroppar som vi vill då tycker kan man ännu mer fast om vi nu känner oss för att göra detta och vi trivs och att och vi vi känner oss starka. Äh, i vår kamp där vi också upptäcka hur vi kan använda våra kroppar som politiska verktyg och vägra vara en sorts formografisk objekt. Det totalt förvirrade svaret innebär alltså att man tar makten över sin egen kropp genom att folk får titta på den och bedöma den. Med deras egen logik borde väl själva uppmärksammandet av kvinnobröstet vara just en patriarkal struktur. Det finns dock en grupp, porrfantaster och så kallade fula gubbar, som på internet uttryckt sin förtjusning över Femens aktioner. Vi vänder oss mot eh, genom att då visar av bröst ännu mer, så att det kan vända oss eh, att folk slutsätter att det faktiskt är någonting annat än på. Eh, även då på Facebook som vi hela tiden ska kämpa med. Annars är det ju rätt många, så så citattecken fula gubbar som tycker det här är jättetrevligt. Mm. Och du menar att då ska jag istället eh, hålla mig påklädd på grund av dem? Då skulle det ju vara att jag skulle anpassa mig efter dem. Eh, det var väl tvärtom. Alltså de tycker det är trevligt. Det är ju ja, du som anpassade efter det. dem. Jag tycker inte att det blir att göra femenaktioner för att sitta och fula gubbar och skrika sig munnen. Ja, men de tycker ju det är bra och då, är det ju, då anpassar ja, men, man väl sig efter deras agenda snarare. Nej Det är knappast så att jag har gått ut och gjort aktionen för att tillfredsställa dem. Jag har ju gjort aktionen på helt andra forsvar och då tänker jag inte jag låta bli att göra det för att det finns någon äcklig gode. Kanske tillhör det så kallade femenaktivisterna helt enkelt den gamla exhibitionistgruppen strippor som älskar att visa sina bröst offentligt. Men femenaktivisterna problematiserar aldrig det faktum att de själva inte kan bli dömda för lotteri. Precis som alla kommunistgrupperingar utmålar man sig istället som martyrer och beskyller sina motståndare för hat. Vi hatar av, vi hatar av islamister, vi hatar av nazister, vi hatar av rasister, vi hatar av feminister, vi hatar av vänster, vi hatar av högern. Vi hatar av de som är bara så alldeles vanliga människor som tycker att vi är alldeles människor. Det är ju bara de flesta som hatar oss bara för att vi för att vi lyssnar på vad som är rätt för oss istället för att lyssna på vad som är rätt för någon annan. Men så att man kan säga att helt enkelt, då är det bara fula gubbar som tycker om er då eller vadå? Men, de tycker inte heller om oss när vi ger oss till dem. Ja, de verkar ju tycka att det är jättetrevligt att ni visar brösten. Ja, men det är väl klart att de är så. Men det är ju de inte ens, det är kanske första gången de upptäcker femen nu. Det är ju jättebra om de kan följa femen och se, se lite mer av budskapen. Men femen är inte hatar av alla som de påstår. De har fått... Ekonomiskt stöd från den folk- och civilisationsfientliga finansmannen George Soros. Och journalisterna står uppenbarligen bakom femen. Vi har haft fantastiska journalister som har följt oss i Almedalen och väntat i flera timmar utanför polishuset. Och, och allting och skrivit jättebra texter och sen skickar de det vidare. Så att vi har haft bara jättebra journalister faktiskt. Ja, ja. Det är, men du, och journalisterna kommer med ganska bra kritik fortfarande då. Det är jättestort fortfarande. Jag är inbukad hela veckan av olika journalister. Det är bra. Men det att... ställer, jag har faktiskt andra journalister som jag har brukat tid med som väntar på att jag ska ringa dem. Okej. Okay. Som väntar på ringa. Men tack så mycket, Johan. Mm, tack. Lycka till. Mm, Okej. Okay. Hela denna historien vittnar om en medieelit som tappat all form av normalitet och förnuft. Man har alltså stått och väntat i timtal på att ett par strippor ska visa brösten bara för att det lyckats paketera det i någon obegriplig fernissa med kulturmarxistiskt flum. Samtidigt har man inte lyckats ställa en enda av Sveriges helt avgörande demokratifrågor under åtta dagars nonstop möte med politikerna. Som kontrast till hyllandet av de oseriösa femen exhibitionisterna kan man ställa Svenskarnas parti som journalisterna gjorde allt för att smutskasta och smäda. Vi ringer partiledaren Stefan Jakobsson och frågar om hans upplevelse av Almedalens journalister. Man får väl säga att generellt sett så har det väl varit som det brukar vara att man, man skriver om oss. Men man låter oss inte komma till, till tals eller man får inte lov att kommentera. Eh, det har exempelvis varit så i flera tillfällen nu att man har försökt att blåsa upp. Att vi skulle springa runt och hota människor eller eh, ja, gjort olika utfall mot människor och så vidare. Vilket saknar totalt bäring men ändå så står man och basonerar ut det som sanning och låter oss inte. Svenskarnas parti Stefan Jakobssons berättelse vittnar om att public service-kanalerna är just partiska och osakliga. Om det hade varit sakliga och opartiska, som det själva påstår, hade ett demokratiskt parti vars frågor engagerar så många människor i alla läger fått större uppmärksamhet än stripporna i femen. Vi ber Stefan Jacobson. Om en kommentar till att de, enligt Jenny Venhammar, helt underbara journalisterna väntat i timtal på femenaktionerna. Ja, jag, jag kan inte direkt påstå att jag är förvånad. utan det, ja, det visar ju media väldigt tydligt att, att det är inte är en opartiskhet eller att det är ett, något form av oberoende. eller så, utan Snarare så är det ju väldigt tydligt att man tar på lite ställning och att man väljer vad man vill lyfta fram och, och hur man vill lyfta, lyfta fram det. Mm. Vad tycker du om deras eh, metod, demokrat, demokratiskt? tycker du det är demokratiskt att springa och störa möten på det sättet? Nej, självklart är det inte det. Ehm, och jag menar, det är inte det är inte bara vagnkväll som fick utstå det och för att säga, den, den aktionen i sig var ju ändå ganska, ganska liten, även om den fick väldigt mycket uppmärksamhet. Medan för vår egen del så hade ju vi möte efter feministiskt initiativ i hälften av veckan, var på dem, uppmanade ju mer eller mindre sina, sina medlemmar och sina åhörare att stå kvar just för att röra våra vårat möte- vilket de försökte göra. Sedan kan de vara olika saker. eller mötet att inte skulle kunna föras ut till allmänheten. Både femen och feministiskt initiativ förstörde alltså mötesfriheten som är demokratins grundelement. Detta beteende hyllar och legitimerar man på public service. Men det stannade inte vid att man hyllade organisationer som förstör mötesfrihet, yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Man försökte av sammanhanget att döma också uppvigla våldsamma vänsterextremister att göra så kallade hembesök på svenskarnas partis boende genom att på SVTs hemsida skriva ut adressen där svenskarnas parti hyrde sitt boende illustrerat med en prick på en stor karta. Mer eller mindre luskat reda på vart vi, vart vi bodde då och försökte göra en, en nyhet av det nu hände det ju som tur var ingenting eh, tack vare det men jag antar att man ändå hade något form av eh, uppsåld att eh, informera eh, meningsmotsåndare eller andra vart, vart det skulle kunna vara i och hoppas att göra en, en uppföljningsartikel för att jag kan verkligen inte eh, se något som helst ny, nyhetsen i vart eh, människor bor. Eh, det är ändå ganska uppenbart att alla som har tagit sig till Almedalen och, och till Visby under de dagarna har Ytet boende på ett eller annat sätt Och jag såg inga, inga artiklar direkt Om var Reinfeldt bodde Eller var eh, Stefan Löfven Eller eh, Socialdemokraterna Eller ja, några andra partier vart, vart de bodde och hur, hur eh, Deras logi såg ut Så att, eh, Jag antar att det måste ha funnits ett, ett intresse I att det var vi Public service gjorde alltså Ett antal demokratiskt Ovärdiga övertramp i Almedalen Är detta bara Tillfälliga övertramp är Sveriges Radio, som man själv hävdar, opartiska? Eller är man, som många anser, en kommunistisk opinionsbildare? En av kommunismens grundidéer är att sanningen inte har något värde. Det som skrivs är sant oavsett om det stämmer överens med verkligheten eller inte. Genom att ljuga, ruckla på sanningen och förändra betydelsen i språket kan man järntvätta inte ett ont anande människor. När vi granskar vad Ekots chef Anne Lagerkrans skriver om en incident med svenskarnas parti framkommer det att p systematiskt springer kommunisternas ärende. Vi hade ju en tillfälle när eh, Sveriges radio stod och spred en ganska låter marginalistiska kommunistpartiet FI stå och sprida oemotsagda lögner om svenskarnas parti. Istället för att bjuda in till dialog kör man bort svenskarnas parti med motiveringen att det stört och skapat obehaglig stämning. Anne Lagerkrantz gör sedan flera propagandistiska knep som tydligt visar en kommunistisk agenda. Hon benämner svenskarnas parti som nazister, något som de inte gör själva, men som kommunister vill att de ska kallas för, eftersom det har en dålig klang. Hon hävdar att FI blivit hotade på grund av vad någon som inte ens var på Gotland eller ens var med i svenskarnas parti skrivit på Twitter under sändningen, vilket man försöker skuldbelägga svenskarnas parti för. Hon försöker också få det att framstå som att det är svenskarnas parti som hotar mötesfriheten, yttrandefriheten och demokratin. När det själva verket är just FI som systematiskt stör demokratiska möten. Vi ringer till Anne Lagerkrans som även hon lägger på luren direkt. Jag bara undrar varför FI då som är extremt åt ena hållet, fick så mycket mer uppmärksamhet än Svenskarnas parti som inte finns komma till tals. Det fick mer uppmärksamhet än Svenskarnas parti. Ja, just det. De fick ju inte komma till tals överhuvudtaget i Sveriges Radio. Svenskarnas parti. Du undrar varför ja. Fri fick komma så mycket till tals? Ja, det är ju inte så konstigt att det är en mycket större parti. Men nu måste jag lägga på. Tack för talet. De tals. är lika Hej. stora Svaret visar med all önskvärd tydlighet vilken politisk opinionsbildare för kommunistiska partier Sveriges Radio är. FI och Svenskarnas parti var jämstora i senaste riksdagsvalet 2010 vilket borde ge dem lika mycket talatid om det ska vara rättvist. Men då använder man EU-valet som språngbräda för att det kommunistiska FI ska vara berättigade mer talartid. Storleken avgör alltså vem som får prata mest. Men med den policyn blir det svårt att förklara varför perifera femenaktivisterna med sin kulturmarxistiska agenda fick så mycket tid att göra sin röst hörd. Eller varför guden Skyman fick en halvtimme medan KD bara fick tre minuter på KDs egen dag.